بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقالت التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مربعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم سكارا ولكن عذاب الله شديد وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم لله الغرور وقال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأيام يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام للحمد للتعيم اليوم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 pada hari yang mulia ini kita semua dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini untuk kita sama-sama menunaikan solat Jumaat, mendengar khutbah, menunaikan kefarduan yang Allah Subhanahuwataala telah fardukan ke atas kita semua. Ini semua dengan taufik dan hidayat daripada Allah Subhanahuwataala. Tuan-tuan yang mulia, sesungguhnya hari Jumaat ini adalah hari yang sangat mulia dalam agama kita di sisi Allah Subhanahuwataala sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah gelarkan hari ini sebagai sayyidul ayyam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terangkan beberapa kelebihan hari ini di antaranya ialah pada hari inilah Adam alaihi telah diciptakan dan pada hari inilah Adam alaihi telah dimasukkan ke dalam syurga dan pada hari ini juga hari jumaat jugalah Adam alaihi telah dikeluarkan daripada syurga dan, 'Walatku musa'atu illa yom al Juma'ah. Tidak akan berlaku hari kiamat, melainkan pada hari Jumaat Sehingga diruahkan oleh Imam Ahmad al-Hambal dalam musnadnya bahawa pada hari Juma'at semua makhluk-makhluk Allah, hatta malaikat-malaikat, gunung-gunung, lautan, angin, langit, semua makhluk-makhluk Allah swt berada dalam ketakutan takutan kepada apa takut berlakunya hari kiamat pada hari tersebut. Jadi tuan-tuan, murid Allah Subhanahu wa taala kerana hari kiamat ialah satu hari yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam al-Quran ya ayuhan nasu taqur rabbakum. Wahai manusia bertakwalah kamu pada Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalat as-saati syai'un azim. Sesungguhnya gegaran hari akhirat, hari kiamat. Kegongshangan hari kiamat adalah sesuatu yang amat dahsyat. Yawma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari tersebut, pada hari yang akan berlakunya hari kiamat, kamu akan lihat ibu-ibu yang menyusu anaknya akan lupa akan anak-anak yang disesuai. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan kandungan-kandungan yang dikandung oleh ibu-ibu yang sedang mengandung akan gugur daripada perut-perut ibunya. Wa taranna sukara dan kamu akan lihat pada hari tersebut manusia berada dalam keadaan mabuk. Wa ma Sedangkan mereka bukan mabuk, walakin la'azab Allahu shadid, akan terjadi azab Allah Subhanahu wa taala amat-amat pedih dan amat-amat dahsyat. Kerana kedahsyatan hari kiamat, kedahsyatan hari akhirat Kiamat dan kedahsyatan azab Allah Subhanahu Wa Taala, keguncangan hari kiamat menyebabkan manusia berada dalam seolah-olah dalam kerama bok, tidak sedarkan diri dan lupa akan diri masing-masing, lupa pada anak yang dia sedang susui dan menyebabkan ibu ibu yang mengandung pun akan guguran kandungan kandungan mereka, akan gugur daripada mereka kandungan kandungan mereka. Jadi tuan tuan yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu di dalam Al-Quran Allah Swt berkali-kali ingatkan kita supaya kita buat persiapan, supaya kita buat persediaan untuk menghadapi kehidupan akhirat, menghadapi hari kiamat dan menghadapi kehidupan selepas kematian kita. Allah Swt bersermon dalam Al-Quran: "Wataku yang menurjangan nafsihi ilallah, tuma tufa kulu nafsi ma khasabat, wahum la yudzamun." masya sedialah kamu untuk menghadapi hari yang kemana kamu semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap daripada kita, yang lelaki yang perempuan, yang tua yang muda, yang kaya yang miskin, yang berpangkat yang tidak berpangkat, yang berpelajaran tinggi yang tidak berpelajaran tinggi, yang Arab yang Ajam, setiap manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bukan hanya dikembalikan ثم توفى كل نفس ما كسبت akan disempurnakan balasan akan setiap usaha yang kita buat atas dunia ni sama ada baik atau buruk wahum la yuzlamun dalaka antum tidak akan dizalimi walaupun sedikit jadi tuan-tuan yang -tuan mulia kali Allah Subhanahu wa taala setiap insan setiap manusia akan menghadapi kalau dia tidak menghadapi kiamat yang besar dia akan menghadapi kiamat diri dia sendiri iaitu kematian Karena Allah Subhanahu SWT berfirman kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Satu orang berkata, Mautu kaksun kullu nasin syaribun. Wa qabru baytin kullu nasin dahilun. Kematianlah sumpama satu gelas, satu piala yang mana setiap orang akan sampai gilirannya yang dia akan minum daripada gelas tadi. Semua tunggu giliran masing-masing, beratur. Lepas satu persatu, setiap daripada kita akan menghadapi kematian. Dan, dan kubur adalah satu rumah yang mana setiap orang akan masuk. Setiap daripada kita akan menghadapi kehidupan dalam kubur, kehidupan marzah. Jadi kita di dunia ini sama ada kita sedar tak sedar, kita sebenarnya makin hampir kepada kubur kita. Setiap langkah yang kita ambil, kita bangun waktu pagi. Kita keluar daripada rumah kita, nampak macam kita pergi ke pejabat, pergi ke kedai, pergi ke tempat-tempat kerja kita, pergi ke sekolah, mana-mana urusan kita. Tapi sebenarnya hakikatnya, Tuan-Tuan Muda, -tuan, setiap langkah kita melangkah, kita menuju kepada kubur kita. Setiap nafas, setiap saat, setiap detik yang berlalu, kita makin hampir kepada kehidupan akhirat itu. Yang umur kita makin pendek setiap masa peluang untuk kita buat persiapan untuk kehidupan akhirat makin tiada jadi tuan-tuan yang -tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala oleh kerana itu dalam Al-Quran Allah berkali-kali ingatkan kita dan Allah Subhanahuwataala hantar Nabi, Nabi, dan Rasul-Rasul untuk ingatkan kita betapa pentingnya untuk kita buat persiapan untuk kehidupan akhirat kita untuk kita menghadapi hari kematian kita kerana bila sahaja kita mati bermulalah kehidupan akhirat dan apabila satu orang itu mati, setiap daripada kita akan akan berada dalam kehidupan alam barzah. dan dalam kubur tuan-tuan mulia kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala soalan setiap manusia daripada kita akan disoal oleh malaikat di dalam kubur mar rabbuka siapakah rab kamu maka satu orang yang mana di atas dunia ini dia buat usaha atas iman yakin dia Allah Subhanahu wa taala dia yang yani dia meyakini Allah adalah rab dia Pencipta dia adalah Allah, pemeliharanya adalah Allah, yang bagi rezeki pada dia adalah Allah. Setiap suap makan yang dia makan adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap teguk air yang dia minum dia yakin inilah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap nafas yang dia tarik dan hembuskan dia yakin inilah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala-galanya man yang ada pada dia dia yakin inilah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yakin bahawa Allah lah pemelihara dia, penjaga dia, yang bagi kesihatan kepada dia, yang bagi keselamatan kepadanya hanya Allah SWT. Maka satu orang yang mana dia yakin dengan benar-benar, dengan sebenar-benar yakin bahawa Rabb dia adalah Allah SWT, maka dengan mudah dia akan dapat jawab soalan dalam kubur. Allahu Rabbi, Allah dan Rabb aku. Akan tetapi siapa yang mana di dunia dia yakin dia pada selain daripada Allah SWT. Dia yakin bahawa benda dia yang bagi rezeki kepada dia. Kerja pejabat dia yang pelihara dia, anak-anak isteri dia. Yang bagi kesenangan kepada dia, yang bagi kesihatan kepada dia, yang selesaikan masalah dia. Yang bagi kegembiraan kepada dia selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun lidah dia kata, dia boleh kata dengan lidah Allah Rabb saya, Allah Tuhan saya. Mungkin dia boleh hafal jawapan ini. Tapi dalam kubur nanti tuan-tuan yang mulia Ya akan jawab bukan lidah kita Bukan otak kita Tapi apa yang ada dalam hati kita itu Dia akan keluar Bila satu orang itu Yakin pada selain daripada Allah SWT Maka malaikat akan pukul Sekali pukulan tujuh puluh hasta Yang kata benam dalam bumi Dan dia akan diazab dalam, di dalam kubur Soalan yang kedua Akan ditanya tentang agama ada tentang Nabi SAW Dalam setengah riwayat Malaikat akan tanya Man Nabi yukah, siapakah Nabi kamu? Dalam setengah riwayat yang lain, akan didatakan surah gambaran Nabi SAW, maka malaikat akan tanya, Apa pendapat kamu tentang lelaki ini? Maka seorang yang mana dalam kehidupan dunia, dia yakin bahawa Allah dan Rasulullah SAW, bahawa Nabi SAW, bahawa Muhammad SAW adalah Rasul Allah. Dan dia meyakini akan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, bahawa dalam ajaran syariat dan sunnah, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kejayaan bagi dia dunia dan akhirat dan dia mengamalkan setiap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sunah-sunah Nabi dalam kehidupan dia maka dengan mudah dia akan dapat jawab bahawa Muhammad adalah rasul Allah Subhanahu wa taala Muhammadlah nabi Allah Subhanahu wa taala dan Allah juga akan tanya wa ma dinukum apakah agama kamu satuoya ada keyakinan bahawa Islamlah agama yang hak dan cara hidup Islamlah cara yang sebenar yang membawa kejayaan untuk dia dunia dan akhirat dan dia berusaha untuk mengamalkan Islam dalam kehidupannya secara sempurna maka dengan mudah dia akan dapat jawab soalan dalam kubur itu akan tetapi siapa yang mana yakin dia bukan pada Allah dia tidak yakin bahawa dalam sunnah ada kejayaan dia tidak meyakini bahawa dalam agamalah penyelesaian bagi segala masalah-masalahnya maka dia akan kata apa? adri. aku tak tahu siapa Tuhan aku, siapa Nabi aku, siapa apakah agama Maka satu orang yang mukmin satu orang yang mukmin Tuan-tuan mel -tuan, yang dapat jawab soalan dengan baik malaikat akan memberitahu boleh dia sebagaimana hadis Bukhari nam kana umatil arus tidullah kamu sebagaimana pengantin malam pertama tidur akan tetapi satu orang yang tak dapat jawab maka dia akan dipukul di azab akan dihamparkan untuknya tempat tidur daripada api akan dipakaikan dengan pakaian daripada api neraka akan dibukakan satu jendela dalam kubur dia yang mana daripada jendela tadi dia akan dapat lihat pemandangan yang menakutkan dalam neraka angin yang busuk udara yang panas yang akan datang dari neraka masuk ke dalam kubur dia dan kubur akan hempitnya sehingga tulang-tulang rusuk dia berceragah dan dia akan berterusan dalam keadaan demikian sehingga sehingga ditiupkan sangka kala yang kedua iaitu manusia dibangkitkan di daripada masyarakat akan tetapi manusia yang beriman pada Allah Subhanahuwataala dia akan disambut oleh kubur. Kubur akan lapang luas sejauh mata memandang dan akan dipakaikan dengan pakaian daripada syurga. Akan dibukakan satu jendela dalam kuburnya yang mana dia akan dapat lihat pemandangan indah di dalam syurga. Udara yang segar dan harum akan datang daripada syurga ke dalam kuburnya. Ini kedua keadaan yang berbeza di dalam kubur yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan bahawa kubur manusia ni sama ada rawlatun min riyal dan jannah sama ada salah satu taman dari taman-taman syurga atau hufratun min hufarin niran salah satu lembah daripada lembah-lembah neraka dan, apabila, dan sangka kala, apabila sangka kala kedua ditiupkan selepas yang pertama dengan sang, tiupan sangka kala yang pertama kiamat akan berlaku Israfil alaihis salam malaikat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu khusus untuk tugas meniup sangka kala sejak Allah Subhanahu ketkan dia dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia telah letak sangka kala tu di mulutnya berdiri dalam keadaan bersedia telinga dia pasang mendengar bila-bila masa perintah Allah supaya tiup dia akan tiup sejak dia diciptakan sehingga ke hari ini dan sampai berlakunya kiamat dia akan berdiri dalam keadaan bersedia bila salih Allah SWT perintah, maka dia akan tiup. Dan sejak kala tu dia punya besar mulut dia, tujuh talai langit dan tujuh talai bumi dia boleh muat dalam tu. Dan akan datang suara yang mula-mula perlahan, kemudian makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat, sehingga menyebabkan bumi akan bergoncang, makin kuat lagi gunung-gunung akan bergoyang, kemudian akan bertebangan seumur mengkapas. Lautan akan terbakar Dijilat akan terbakar Macam minyak terbakar Matahari, bulan bintang akan jatuh berguguran Dan seluruh alam ini akan hancur lebur binasa Semua makhluk akan binasa Hatta malaikat-malaikat Empat malaikat yang besar Jibril AS, Mikail, Izrael, Israfil Pun akan dimatikan oleh Allah Malaikat ma malakul maut Akan dimatikan oleh Allah SWT Sehingga tidak ada satu makhluk pun yang tinggal Maka pada ketika itu Allah SWT akan Elan akan bertanya, dimanil mulkul iaum? Milik siapakah kerajaan hari ini? Milik siapakah kekuasaan hari ini? Maka tidak ada siapapun yang akan dapat dia akan jawab kerana semua dah binasa, yang tinggal hanya Allah. Maka Allah swt sendiri akan jawab, Lillahilwahililkhaar, milik Allah yang maha esa yang maha perkasa. Kemudian apabila sangkakala kedua ditiup, maka seluruh manusia akan dibangkitkan daripada manusia yang pertama Adam alai salam sehingga manusia yang terakhir sebelum hari kiamat akan dibangkitkan dalam satu medan yang luas yang rata yang lapang dan di sana akan didirikan hisap. di sana akan ditimbang amal-amal manusia setiap manusia akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala setiap manusia akan berdiri di hadapan Allah akan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala sama ada Allah Subhanahu taala lepaskan satu orang tu dan Masukkan dia dalam syurga tanpa hisap. Atau hisap dekat dia dengan hisap yang mudah. Atau Allah sepatutnya hisap dia dengan hisap yang susah. Itu semua terpulang pada kehendak Allah SWT. Tapi, tetapi tuan-tuan mulia. Siapa yang iman dia bawa iman, amal yang sempurna. Agama yang sempurna dalam kehidupan dia. Maka Allah sepatutnya pasti akan mudahkan hisap Dan amal manusia akan ditimbang pada hari tersebut. Setiap amal dia, dia akan dapat lihat. Fman yang amal nafkah lezatnya cairan jara, fman yang amal nafkah lezatnya syirin jara. Jabat amal baik seberak zarah pun dia akan dapat lihat. Amal buruk yang dibuat ke dunia itu seberak zarah pun dia akan dapat lihat di akhirat nanti. Apa saja bentuk amal kebaikan, keburukan, sama ada dia buat dengan mata dia, dia buat dengan telinga dia, dia buat dengan lidah dia, dengan fikiran dia, dengan tangan dia, dengan kaki dia, dengan apa sahaja cara. Maka dia akan dapat lihat di akhirat. Allah yang maha mengetahui akan hisap dia. Segala bukti akan didatangkan di hadapan dia. Dan buku-buku amalannya akan dibentangkan di hadapan dia. Dan fa'amma man fa'qulat ma'wazinuh fahuwa fi'i syafir r'aliyah. Allah SWT lalu siapa yang neraca amal kebaikannya berat. Maka dia akan berada dalam kehidupan yang amat memuaskan. Dan wa'amma man khafat ma'wazinuh. Siapa yang raja, timbangan amal kebaikannya ringan fa ummuhu hawiyah maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah dan apabila satu orang tu amal kebaikan dia berat maka akan diiklankan di hadapan seluruh manusia seluruh nabi-nabi malaikat-malaikat yang termasuk seluruh keluarga dia mak bapak dia ahli keluarga anak isteri dia akan diiklankan inna fulana bin fulan qad sa'ida sa'atan lam yashqa min ba'dhihi abada min ba'dhihi abada sesungguhnya fulan bin telah berjaya dengan kejayaan yang mana dia tidak akan kecewa buat selama-lamanya tak akan gagal buat selama-lamanya akan tetapi siapa yang mana amal kebaikan dia ringan maka akan diailankan dihadapan seluruh makhluk dihadapan seluruh manusia <t -han> inna fulana bina fulan qad syakiya syakawatan lam yas'ad min ba'adihi abadah susunnya fulan bin fulan telah celaka telah gagal dengan kecelakaan yang mana dia tidak akan bahagia buat selama-lamanya jadi tuan-tuan mulia kala Allah subhanahu wa ta'ala oleh itu perlu bagi kita semua untuk sama-sama buat persiapan untuk kehidupan akhirat kita dengan tingkatkan iman dan amal kita menunaikan segala perintah perintah Allah Subhanahuwataala terhadap diri kita sama ada dalam ibadat kita sama ada dalam bentuk muamalah muasyarah dan akhlak kita dan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditugaskan untuk meneruskan seruan Nabi sallallahu Men meneruskan usaha telah dibuat oleh Nabi sallallahu untuk memperingatkan seluruh manusia tentang bahayanya hari kiamat dan tentang azab dan rahmat yang Allah SWT sediakan untuk mereka di hari akhirat nanti. Semoga Allah SWT bagi taufik pada kita semua untuk kita amalkan dan samtankan syahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.